Migratzeleak errezibitzeko irungo astetxeanko kokatua dagoen akampalekua izteko erabaki hartu dute. Honela erabaki dute arrerasareko kidek, Jon Aranguren, irungo arrerasareko kidea erabaki dugu istea, itxiko dugu kanpamentua eguna kontua da. Ez dakigu Garrun bata izango da igandean, astelena oate artea. Hoa agian aste baina, askoz geo ez da luzatuko ez dugu luzatuko ezin dugulako ezin ezinako hemen lorik egin bizi ez daude baldintzaketa. Egun ez egun Irungo gaztetxean kokatua den migratzailehendako gunea, edo akanpalekoaren egoera okerrera egin du. Bazbean hogeita bost hogeitamar lagunen artean gaua pasatzen dute. Irungo harrera zaretik aurre astean aurreratu zuten egoera mantendu ezina zela. Jos Antonio Santano Irungo alkateak berak, pasa den ostegunean akanpaleuaa bisitatatu zuen. eta astele hontan bildu den Mai interinstituzionalean gaztetxaen hegorari irten bat bilatzea defendituko zuela aurreratu zuen. Baina ez da ezera aurreratu. Bai, oso gutxi, zera e, bilera honetara gu esgerako, gu momentu onta esan nahi dut, zorracismo, ez e, irungo zarea, zorracismo juten da e, bilkura horietara, baina ontan ez ginen inbitatuak, gombidatuak. Hor dut, ez dakiko, eta dakiguna da, ba, irungo kontatu diguna. Berez kontatu diguna da, ez dutela eser erabaki. <gülüyor> Honekin esan nahi dut, gauza jarraitzen dutela dauden bezela, e, mugatuak, e, Martindruzeneara sartzeko hau mugak berdinak jarraitzen dute, e, hogeita egun edo papera ez dutenak ezin dute sartu eta boste gaut, e, baino, bost, gau baino gehi ezin dutean bertan lorik egin. Horrenkin izan nahi dut ez dela ezer aldatu. Irungo eta bidazo eskualdeko bizilagunak datozen egunetan adiegoteko deialdia zabaldu dute. Izan ere, lakasitako akanpalekua itxi eta konponbide bat bilatu arte guztion sustengoa beharrezkoa dela azpimarratu dute.